Beli hold a Pireneusokban. Négy. La Martin hadnagy az asztal sarkán ült, Sophie egy kis széken kuporgott előtte, kezében elmaradhatatlan noteszével és szeruzájával, miközben hűséges kutya tekintettel nézett fel a főnökére. La Martin hadnagy úgy érezte, megátkozták, Méghozzá vagy Szofi átkozta meg, vagy a falu beliek közül valaki, vagy maguk a pireneusok. Mert ami újabban éjszakánként történik vele, az egyszerűen megmagyarázhatatlan. Máskor is voltak persze vad álmai, de nem ilyen gyakran, s főleg nem egyetlen személyre koncentráltan. Amikor még Párizsban tanult az iskolán, az álmai rendesen funkcionáltak. Hol ezzel álmodott, hol azzal. Általában fél év alatt végigálmodta az egész évfolyamot, hogy aztán fél év múltával előről kezdje a sort. Az évfolyam alatt természetesen csak a női hallgatók értendők. Még a duci Matildel is álmodott, bár erre nem szívesen gondol vissza. Hosszú ideig elpiszmogott a kövérlány ruhájával, amikor aztán végre sikerült lecibálnia róla, a lány úgy elkapta hogy amikor reggel felébredt, úgy érezte magát, mintha a valóságban is megtörtént volna mindaz, ami szerencsére csak az álmait riogatta. Itt a pereneusokban azonban furcsa módon átformálódtak az álmai. Eltűntek belőlük a kolléganői, eltűnt hívogató mosolyuk, varázsos és szemérmetlen mezítelenségük, nem maradt más bennük, csak Szofi. Ő viszont csőstül. Megrázta a fejét, és Szofi kibudjanó kebleire pislogott. Jóságos ég, de hát miről is álmodhatna, amikor naphosszat Szófi van mellette? Nem mintha terhérre lenne a lány, éppen ellenkezőleg. Sokat segít neki a helyi viszonyok megismerésében, csak hát húzhatna, vagy két száma nagyobb blúzt is magára. Szóljak neki, vagy ne szóljak? Több le nem a szemét a bűnös testrészről. Végül is lecsusszant az asztal sarkáról, és sétálgatni kezdett a szobában. Szofi tekintete hűséges kutyaként követte. Adva van tehát egy hullánk, aminek nincs meg a szíve, sóhajtotta. Nem tudjuk, bűncselekmény áldozata lette, sőt, még azt sem tudjuk, hogy került a föld alá, igaz? Szofi szapora bólogatásba fogott. Igaz, uram! Lamártin elégedetten dörzsölte meg az állát. Nem tudjuk, kicsoda. Szofi egészen halkan megköszörült a torkát. Lamartin már tudta, hogy ez a torok köszörülés azt jelenti, a lány más véleményen van. Felhúzta a szemöldöket, és Szofira nézett. – Tudjuk? – Bernard leté. mondta a lány. – Gabriel szerint. – Hát éppen ez az – mondta a hadnagy. – Gabriel szerint. – Hát ha Gabriel téved? – Gabriel nem téved – mondta a lány. Lamartinnak Le lett volna vitatkozni, de aztán mégsem tette. Inkább a hívogató keblekre pillantott, majd lemondóan legyintett egyet. Jó, fogadjuk el, hogy tudjuk az áldozat nevét. Nem ismerjük viszont halálának a körülményeit. Hát, azt nem, ismerte el a lány. Ha pedig nem ismerjük az áldozat halálának a körülményeit, mit kell tennünk? Meg kell ismerkednünk vele. Nincs mese. A lány sóhajtott és kinézett az ablakon. Odakint őszi felhők húztak át az égen, és épp ebben a pillanatban koppant egy esőcsepp az üvegen. Sophie alapjában véve életvidám kedves teremtés volt, ráadásul 19 éves, ennek megfelelően utálta az őszi esőt és a halottakat is. Ha valaki meghalt, nyugodjék békében ott, ahol van. Igazán kellemetlen dolog teljes munkaidőben azon törni a fejünket, hogy egy halott miért halott, és miért került oda, ahol megtalálták. Mintha neki már nem lenne mindegy, hogy hol nyugszik. – A nyomozást ezennel beindítom, – pattogta Lamártin hadnagy. – Ez pedig annyit jelent, hogy hozzálátunk a nyomkereséshez. – A lány meghökkent. – Nyomkereséshez? Lamártin bólintott. – Keresünk és rögzítünk. – Így kell ezt csinálni. – Megfigyelte a környéket? – Ahol a halottat megtalálták? – Hát nem igen. – Valotta be a lány. Azon a helyen réteges a föld. Épp ezért került felszínre. Lecsúszott róla egy rétek. Eddig világos? Az, biccentett a lány. Keblei a fejével együtt biccentettek. Lamartin összeráncolta a homlokát. Feltéve, hogy úgy ásták el. Bár őszintén szólva nem igazán látszottak körülötte temetés nyomai. Azok, akik elásták, ha elásták, Feltehetően a lábukon álltak. – A lábukon? – tátotta el a száját a lány. – A lábukon – bólintott Lamartin. – A lábukon álltak, miközben a halottat temették. Következésképpen nyomokat kellett hagyniuk maguk után. Azon a helyen ugyanis a temetés időpontjában puha lapos volt a talaj. Sophie kezdte érteni a dolgot. – És ha utána betemették a nyomaikat? – Erről van szó, emelte fel az ujját a hadnagy. Betemették, vagy elsimították valamivel, de lehet, hogy ezt sem tették. A láb meg dolgozott, a rétegek csúsztak onnan, ide, innen, meg oda. I – Innen, oda? – ámult el a lány. Na már most, ha egy kis szerencsénk van, megtaláljuk azt a réteget, amelyen akkor álltak, amikor elásták Bernard letjéjét. Talán hozzájuthatunk néhány értékelhető nyomhoz. És ha elsimították őket? Makacskodott a lány. Lamartin felsőbséges mosója legeltette a szemét a lány keblein. Tudja, mi különbözteti meg a csendőrtisztet a közönséges embertől, Szofi? Micsoda, uram? kérdezte ajkait enyhén széknyitva a csodálattól a lány. A hit és a magabiztosság, mondta Lamártin hadnagy. Hit az igazságban, hit önmagunkban. Hit abban, hogy a gazemberek mindig otthagynak valami nyomot, amelybe egy jó szemű csendőrtiszt belekapaszkodhat. Érti, mire gondolok? Mert úgy nagyjából biccentett a lány. Akkor hát éjszaka, mondta Martin. A lány meghökkent. Éjszaka? Este tízkor indulunk. Viszünk magunkkal elemlámpát, kötelet. Azt azt minek? Rebekte a lány. Kötél mindig kell, hát ha le kell ereszkednünk egy meredek falon. De ezeket bizza csak rám, Szofi. Ez a szakmám. Maga hozzon néhány szendvicset. Szofit nagyot nyelt, és alig láthatóan összerezzent. Én is... – Hát persze, hogy maga is – mondta összedörzsölve a kezét Lamartin. – Maga beosztottam vagy mi az ez? Nem akar a lapok címlapjára kerülni? – Hát, én nem is tudom – bizonytalankodott a lány. – Nem illik, hogy mi ketten maga meg én. Ugye – Lamartin teátrális mozdulattal kapta a melléhez két kezét. – De hiszen én a főnöke vagyok, maga meg a beosztottam. Egyszerűen elképzelhetetlen, hogy maga meg én, főnök és beosztott. Akaratlanul is Szofi keblére pislantott, és mintha egyetlen pillanatra megingott volna az önbizalma. Majdnem lehetetlen, tette hozzá aztán óvatosan. Szofi elmosolyodott. Valahogy tetszett kezdeni neki ez a majdnem. Mári néne, Szofi fogadott nagynénikéje, azonban egyáltalán nem volt elragadtatva az ötlettől, hogy Lamartin fel akar menni a kiszáradt lábhoz, ráadásul éjszaka, kedvenc unokahugával Szofival. Megdörzsölkedte Bibir csókos boszorkány órát, és elégedetlenül a falhoz dobta a seprűjét, amivel az udvart takarította. – Áment a józa, nesze annak az embernek! – háborgott, mit sem törődve a szemerkélő esőcseppekkel. – Éjszaka a hegyák között! – Teli hódkor! Éppen teli hódkor! Szofi felpillantott az égre. A szürke felhők lógóhasa majd a földigért. De hiszen nincs is fenn a hold. – Estére fel lesz! – mondta ellentmondást nem tűrő hangon Mári néne. Estére olyan ragyogóan tiszta lesz az idő, hogy lámpára sem lesz szükségetek. – Akkora lesz a hód, mint egy palacsinta. Nem tudnád lebeszélni róla, hogy oda menjetek? – Csak néhány éjszakát kellene várnotok, pontosan kettőt. Két nappal hol tölte, után már tiszta a levegő. Szofi szívott egyet az orrán. – A kicsik miatt mondod? Már nénye megcsóválta a fejét. – Hát persze, hogy miattuk. Megveszekedett bolond az, aki hol kófő fölmegy a hegyekbe. Szofiban hirtelen megmozdult valami, amiről maga sem tudta, mi az. Ma Martin talán azt mondta volna rá, hogy a lányban feltámadt a csendőr. B biztos, hogy léteznek a kicsik? Néne, kérdezte az asszonytól. Mari néne megütődve nézett vissza rá. Hát persze, hogy biztos, hiszen többen is látták őket. Mióta vannak itt? Mióta, mióta? Micsoda hülye kérdés ez lányom? Hát amióta világ, világ. Talán még a hegyek sem voltak nagyobbak a kecskeszarnál, amikor ők ma itt lopakodtak az ösvényeken. Te is láttad őket? Marini bólintott. Ezzel a két szememmel. Lakodalomból jöttünk haza Izabel nénét, de ketten a hegyen keresztül, amikor megpillantottuk őket. Egy domtatűn ütek és doboltak. Szerencse, hogy nem ők láttak meg bennünket először. Hogy néztek ki? Hát, azt meg nem mondhatom neked, Sophie. Nem azért, mert nem akarom, hanem már nem tudom. Csak a körvonalaikat láttuk, amit a domtetőn ültek, és a dobjukat verték. Szerencsénkre nagy köt gomolygott körülöttük, ezért nem vettek észre bennünket, pedig ott jártak egész éjjel a közelünkben. Muszáj felmenned vele a hegyek közé? Muszáj, mondta rövid habozás után a lány. Mari néne megfogta Sofi kezét. Aztán miért értek is béka? Zofi szájában váratlanul törtek fel a szavak. – Mert olyan okos, és olyan, olyan jó csendőr, és mégis olyan hülye. Mariné összehúzta szokatlanul keskenyre vágott szemét. – Lehet, hogy elérkezett a végső nagy leszámolás ideje? Lamartén hadnagy könnyű kis sétára számított, az eső azonban keresztül húzta számítását. Amikor elindultak, annyira esett, hogy kénytelen volt maguk fölé tartani átázhatatlan gumiköpenyét, mivel a lány nem hozott magával semmit eső ellen. had hadnagyot nem érintette kellemetlenül, hogy a lány kénytelen volt hozzá simulni, az azonban kicsi idegesítette, hogy Sophie ennyire meggondolatlan. Egy jó csendőr mindenre gondol. Márpedig, ha valaki esőben, esőkabát nélkül indul neki a vakvilágnak, az minden csak nem jó csendőr. Rövidesen akkor lesz a Hold az égen mint egy palacsinta, ígérte vigasztalóan a lány, miközben neki nyomta feszülőkebleit Lamartin oldalának. Ma hol tölte van? Lamartin kikukkantott a köpenyel alól, és elvigyorodott. Akkor lesz ebből holdas éjszaka, amikor belőlem az izlandi parlament elnöke? Fél órával később azon már komolyan gondolkodhatott rajta, milyen praktikákkal foglalhatná el Jégország magas közjogi méltóságának a helyét, lévén, hogy amit kimondta a könnyelmi mondatot, már oszladozni is kezdtek a felhők, s mire félúton voltak a hajdani laposhoz vezető úton, ahol valóban óriási palacintaként ragyogott felettük. Mári néni mondta, hogy így lesz, bizonygatta a lány, amikor észrevette, hogy Lamártin gyanakodva nézegeti. Ő mindent tud. Lamartinba ekkor belebújt a kis ördög. Nem akart vitatkozni a lányjal, mégis megtette. Bosszantotta a Szofi hiszékenysége, hogy immár nem csak a Juhász Gébriánek, hanem Mári néninek is minden tudóságot tulajdonít. Aztán mi az a minden? kérdezte összetekerve a felesleges vált köpenyt. Hát mindent, mondta a lány. – Például tudja, hogyan kell láthatatlanná válni a gonosz lelkek elől. – Hogyan? – Akasztott ember kötelével. Húzzunk vele egy köt, belelépünk, és magunkra szorítjuk a kötélvéget, és így láthatatlanná válunk. Lamartin fel akart nevetni. Már nyitotta volna a száját egy jó ízú kacajra, de ekkor észrevette, hogy néhány perc alatt megváltozott körülötte a világ. Az utolsó esőcseppek is leugráltak a levellekről, és eltűntek az avarban. A fűszálak idegesen hajladoztak, mintha nem szerették volna hol sugarakat. A szürke sziklák hátán kötpamacsok lengedeztek. Átugrottak egyikről a másikra, ekközben furcsábbnál is furcsább alakzatokat öltöttek. Lamartin úgy látta, hogy az egyik szikla tetejéről leveti magát egy kitárt szárnyú madár, végigfut a fűszálak hátán, felkapaszkodik a szomszédos sziklatömbre, hogy ott egy szempillantás alatt vicsorgó emberfejé alakuljon át. A hirtelen támad fények sem tetszettek Lamartinnak. Oda-haza a síkságon barátságos világa volt a holdnak, éjszakai játékra csábító. Itt a pireneusokban viszont rideg volt a holdfény és fenyegető. Mintha arra intette volna az élőlényeket, hogy takarodjanak a vacskaikra. Ilyenkor már nincs keresnivalójuk a hegyekben, ilyenkor más törvények uralkodnak ide fent, mint nappal, és holtalan éjszakákon. A levegő mintha vibrált volna az éles fényben. A bokrok ágai megmegmozdultak megmozdultak pedig szellő sem rebbent a sziklatömbök között furcsa, recsegő hangok töltötték meg az éjszakát, mintha a fák és a bokrok tüskés ágai akartak volna védekezni egy félelmetes erő ellen. Nem lett volna jobb nappal? kérdezte enyhén szemrehányó hangon Sophie. Nem, mondta határozottan Lamartin. Nappal akadályozták volna a munkát. Gyorsan elterjedt volna, hogy nyomozást folytatok idefent, és mozdulni sem tudtunk volna a szájtátóktól. Itt? Hökkent meg a lány, hiszen abhosszat sem jár erre senki. – Ez a legjobb ideje a nyomozásnak! – szegezte a hadnagy, bár lelkem mélyén már nem volt meggyőződve róla, hogy valóban helyesen döntötte. – Messze vagyunk még? – kérdezte aztán, mint egy tíz perc múlva, mivel képtelen volt itt a hegyek között megbecsülni a távolságokat. – Mintha nappa nem kellett volna ennyit gyalogolnunk. További tíz perc múlva kifordultak egy négy emelet magas szikla tömmögül, mögül, s Lamartin azonnal felismerte a helyet, ahol a halottat találták. A segéderők, ást a kutató gödrök még mindig ott feketettek a kiszáradt lábban. Sophie nagyot sóhajtott, és az enyhén lejtős domboldalra mutatott. Ott mi! Lamartin csípőre tette a kezét, mintha nem egészen ilyen lett volna nappal a környék. Akkor például nem volt árnyéka a sziklának. Csodálkozva tapasztalta, hogy milyen éles a különbség a vakító holdfény és a holdárnyék között. Mintha egy reflektorokkal megvilágított színpadról pincébe potyant volna. A hold kutatva nézett le rájuk. Lamartin lehajította a földre a hátizsákját, és éppen azon igyekezett, hogy támpontot találjon a lábának, mielőtt megkezdi a leereszkedést a domboldalon, amikor a lány megtorpant és oldalra hajtotta a fejét. Hallja? Lamártin nem ért rá odafigyelni, mivel egy biztos pontnak látszó kő kifordult a lába alól, és kis híja volt, hogy el nem terült a földön. Most értette csak meg, miért csúsznak el egymáson a talajrétegek. Valahol a mélyben forrás dolgozik, amelynek a korábbi földmozgások eltömték az útját. A víz utat keres magának, és megnazítja a talajrétegeket. Vigyáznia kell, ha nem akar úgy járni, mint az a szerencsétlen persze, ha egyáltalán véletlen baleset okozta a halálát. Hallja? Lamartinekkor hallotta csak meg a lány hangját. Azonnal feltűnt neki, hogy félelem vibrál benne. Mit kellene hallanom? Valahol dobolnak. Lamartin megállt és visszafojtotta a lélegzetét. A korábbi megerőltetéstől azonban olyan erősen vert a szíve, hogy elnyomott benne minden más hangot. Hol dobolnak? – Nem tudom, – mondta a lány, és kísérletet tett, hogy ő is a hadnagy után mászon. Oda megyek magához? – Hé, hé! – ijet meg Lamartin. – Maradjon ott, ahol van. A végén még elesik. Ekkor ő is meghalotta a halk ütemes dobverést, mintha itt doboltak volna, nem messze tőlük a bokrok alján. – Ördökszekeret görget a szél, – mondta összevonva a szemöldökét. – Erre nincs ördökszekér, – suttogta a lány mégiscsak oda simulva hozzá. – Vigyázzon, Szofi, összetaposunk minden nyomot. – Akkor meg más görget a szél, ja. Bum, bum, bum. – Csak a szél csinálhat ilyet. – Nincs szél sem. Lamartin körülnézett. – Tényleg, egyetlen levél sem rezdült az ágokon. – Talán valami állat, vagy táncmulatság van a faluban. Nincs táncmulatság, azon kívül olyan messze van a falu, hogy még akkor sem érne ide a hangja. Lamartin megrázta a fejét. Hiába ő is hallotta a hangot, mintha dobot vertek volna. – Mi az ördög lehet ez? – rázkódott össze idegesen. – Akármi is, lehetetlen dolog, hogy ne végezzem a munkámat, mert valahol dobolnak. a dobolnak, hát dobolnak. Majd abba hagyják, ha megunták. Sophie megcsóválta a fejét. La foga összekocsant, ahogy a lány keze a kezéhez ért. Sofi keze hideg volt, mintha fagylatba mártotta volna. – Nem unják meg, egészen addig dobolnak, amíg el nem ejtik a zsákmányukat. – Kik? Dermet meg La Hát a kicsik. – Már néni szerint vadásznak, minden teli holdkor vadászni mennek. La igyekezett gúnyoros képet vágni. – Mire vadásznak? Pockokra? A lány megcsóválta a fejét. Emberre. Lamartin érezte, hogy a középkor hűvös levegője borzongatja meg a bőrét. Akkor jogathatták így egymást a pireneusiak, amikor a falvakban még parázslottak a boszorkány égető mágiák. Maga ezt komolyan el is hiszi, Szofi. Elén, mondta a lány, és jobban tenni, ha maga is elhinni. Ostoba voltam, amikor nem beszéltem le róla, hogy kijöljünk ide, és éppen hol töltekor. – Istenem, hallja? Lamartin hallotta. A dobolás, mintha megerősödött volna, s egyszerre csak néhány furcsa, rikkantásszerű kiáltás is belekeveredett a dobverésbe. – Vadásznak? Most hajtják a vadat? Lamartinban ideges nyugtalanság támadt, és kihúzta a tokjából a pisztolyát. Jókora katonai fegyver volt, amely akkora lyukat üt az emberi testen, hogy kellő leleménnyel, akár egy futballlabda is keresztül préselhető rajta. Kihúzta a pisztolyt, de nem tudta, mit kezdjen vele. Mégsem foghatja rá egy ismeretlen eredetű dobzóra. A lány hirtelen felsikoltott, és a karjába kapaszkodott. Jaj, istenem te látja? Lamartin szempillantás alatt oda kapta a szemét, ahová a lány mutatott. Éppen idejében ahhoz, hogy még észrevehesse a lengedező ágakat. Kibiztosította a pisztolyát, a másik kezével pedig maga mögé tuszkolta a lányt. Mit látott? Csak egy árnyékot, milyen árnyékot, mintha egy gyerek lett volna. Nem messze tőlük, ekkor megindult egy gömbölyű, gyermekfejnagyságú ő. Lamartin nem tudhatta, csak úgy magától indult-e meg, vagy valaki megtaszította, minden esetre megindult, és lefelé gördült a domboldalon. Útját erősödő dobolás kísérte. Aztán ismét felhangzott a folytott állatvonyításhoz, vagy ásítozáshoz hasonló hang. – Istenem, ott is az árnyék! – most már Lamártin is észrevette. Mintha egy kisgyerek suhant volna át a bokrok között. Olyan gyorsan, hogy képtelen volt megbecsülni a magasságát, de nem sokkal haladhatta meg az egy métert. Gyorsan egy másik követte, majd mindketten eltűntek a sziklatömbök között. Lamártin úgy érezte, ennek már a felesem tréfa. Egyetlen pillanatig sem hitt a kicsikben, abban azonban igen, hogy a bűn képes a legkülönbözőbb formákat ölteni. Párizsban, a bűnügyi archívumban látott már gyerekgyilkosokat, sőt, gyerekek tömeggyilkosokat is. A fegyvernek tök mindegy, hogy kihúzza meg a ravaszát. – Maradjon mindig mögöttem! – suttogta a lánynak. – Ha valami történne, igyekezzék elrejtőzni. – Mire gondol? – Kapaszkodjék a kabátomba, de elnevezítsen, de azért ne húzzon vissza nagyon. – Fölmegyünk a kőhöz. – Istenem, miért? – mert az legalább védi a hátunkat, ha egyáltalán szükségünk lesz rá. Mintha valami assukta volna a mélyét, hogy bizony lesz, mint ahogy lett is. Már a szikla lábánál ültek, nekivetve a hátukat, amikor Lamarty rádöbbent, hogy úgy ülnek itt, mintha egy kiállító terem vitrinjében ülnének, neonfényektől megvilágítva. Villámsebesen felrántotta a lányt és becibálta a sötétségbe. Oda, ahol a sziklák a fekete básonyként borította be a bokrokat. – Adja ide a cipőjét! – suttogta a lány lába után kapva. – Istenem, mit akar? – Adja, ha mondom! – Lamartin egyelőre nem több rajta, kik lehetnek körülöttük, vadállatok-e vagy tréfás kedvé iskolások. Tette, amit a helyzet megkövetelt. Lerúgta a saját bakancsát is, majd szájába vette a lány két cipőjét, a fűzőket szorította a fogak közé, kezére pedig felhúzta a sajátját. Csak reménykedett benne, hogy lesz elég ideje az elterelő hadművelethez. Szerencséje volt, bakancsát a földhöz ütögetve körbe a sziklát, majd ugyanezt tette visszafelé is, csak akkor a lánycipőjét nyomkodta az esőáztatta lágy talajba. Olyasfajta köröket írt le velük, mintha a tulajdonosaik eszeveszett táncot jártak volna az éjszakában. Amikor kész lett, letört egy ágat a közeli bokorról, és elsimogatta vele mesztelen talpának a nyomait. Tudta, hogy minden igyekezete ellenére sem végzett tökéletes munkát csak abban bízhatott, hogyha valóban vadásznak rájuk, a vadászok nem ismerik ki magukat a ragyogó fényben. Ahogy az árnyakhada egyre jobban megközelítette a sziklát, és a dobolás, mintha a fejük fölül hallatszott volna, Lamartin úgy döntött, hogy megszabadul szorult helyzetéből, felülvizsgálja a kicsikről vallott nézeteit. Akárkik is biztos, hogy léteznek. Nem a képzelet szüleményei, nem a mesék birodalmába tartoznak, hanem nagyon is ebbe a világba olyannyira, hogy itt látja az árnyékukat a bokrok között. – Itt a cipője, – mondta Szofinak, markában nyomva a sáros lábbeliket. – Tud futni bennük? – Tudok, nyögte a lány. – Ha azt kiáltom rajta, fusson utánam. Ne nézzen hátra, csak fusson, oké? Okay? – Oké, okay, bólintott a lány. – Hová? Lamartin nem válaszolt. Nem válaszolt, mert nem tudott mit mondani. Fogalma sem volt róla, hová lehetne elfutni a kicsik elől. A következő pillanatban, mintha bomba robbant volna a fejében. Lelki szemei előtt felbukkant a kiszáradt lábban lelt hulla, soha el nem felejthető képe. Nyitott melkasa, amelyen át valaki, vagy valami kiráncigálta a szívét. Előbb meleg, majd jeges hideg öntötte el minden porcikáját. Ott látta magát és szofit kiterítve a bádoggal borított asztalon, Két hulla egymás mellett, és a doktor föléjük hajolva morogja, hogy lám csak, lám, ezeknek sincs meg a ketyegőjük. Közvetlenül az orrok előtt lebben tova egy árny. Ha kinyújtotta volna a kezét, talán el is tudta volna kapni. Ha ugyan, árnyékot képes elkapni emberi kéz. Jézusom! Hallotta Szofi rémült nyöszörgését. Ez itt állt velem szemben. Jézusom, láttam is a szemét. Milyen volt? nyögte Lamartin. – Kerek és vörös. – a ezek ördögök. – Itt lehet valahol a pokol bejárata. Lamartin jobbra-balra kapkodta a fejét. Immár minden irányból árnyékok lebbentek feléjük, ami azt mutatta, hogy észrevették és bekerítették őket. Hiába volt a hókusz-pókusz a cipőkkel, nem tudta átverni a rohadékokat. Hogy is gondolhatta, hogy egy ilyen ócska kis trükköt megesznek a földön kívüliek? Mert ekkor Lamartin hadnagy már többé-kevésbé meg volt győződve róla, hogy az árnyékok ufonauták, akik az emberi fajt vizsgálják. Többször is látta az x a televízióban. Holt biztos volt benne, hogy azokkal a fickókkal találkozott, akikkel Scully és Mulder üdnökök. A szív is azért hiányzott a melkasából, mert kioperálták, hogy vizsgálatoknak vessék alá, vagy hogy átültessék egy kivénhet mars lakóba. Az árnyak sorokká rendeződtek, és körtáncba kezdtek a kő körül, mélyen meghajolva, mint polinéziai benszülöttek hajtóvadászat előtt. – Bekapták! – suttogta Martin. Bekapták! – Mit? – suttogta visszahalára rémülve a lány. – A cselemet! Figyelje csak! Az árnyékok szemmel láthatóan az össze-vissza cipőnyomokat követték. Ezek szerint hiába húztak el alig karnyútásnyi távolságban tőlük, mégsem vették észre őket. A hadnagy a bokrok között táncolókra nézett. Tudta, hogy néhány perc is rájuk bukkannak. Nem annyira bonyolult a lábnyom labirintus, hogy végérvényesen tévútra vezesse az üldözőiket. Amikor aztán úgy látta, hogy az árnyékok Szofi nyomait követve átsuhannak a kő másik oldalára, nagyot taszított a lányom. – Gyerünk, szedje a lábát! Abban bízott, hogy az árnyak nem veszik észre a menekülésüket. Észrevették. A dobolás ismét megerősödött, mintha figyelmeztető jeleket sugárzott volna a dobbőre és a dobverő. Mintha azt üzenték volna az értőfüleknek, hogy azok, akiket kerestek, a faluba vezető út irányába menekülnek. Lamarty nem értette ugyan a dob hangját, de esküdni mert volna rá, hogy valahol a sziklacsúcson vagy fa között ül egy dobos, aki figyelemmel kíséri az útjukat. Amikor behúzottak a szikla aljába, elveszítette őket. Most pedig, hogy elhagyták a rejteküket, ismét megtalálta. Ha –– -ha -ha, ja, hátra fordítva a fejét a lány. – Ne törődjön vele! Csak-csak fusson! – futottak, egészen addig, amíg ki nem értek egy rét szélére. A rét zöldjét ezüstösre festette át a hold. A máskor hibogatóan üde fűszálak, mintha acélszögekké változtak volna. – Merre? – kérdezte a lány. La Martin megtorpant. Nem tetszett neki a rét. Nem csak az ezüst fű miatt, hanem azért sem, mert a réten nem lehetett elrejtőzni. Addig addig forgolódott, amíg közvetlenül a rét mellett észre nem vett egy alacsony bokrok alkotta bozótost. Gyerünk! vezényelt a lánynak. Arra! futás közben egyre hallotta a dobszót. Ha nincs vele a lány, és nem érzett volna felelősséget érte, talán jobban odafigyelt volna a dob hangjára. Akkor talán azt is megérezte volna, hogy a dob újon görömében. Mint aki közli a többiekkel, hogy hajszára bejött, amire számítottak. Sophie hirtelen megtorpant. Lamartin azt hitte sírfélelmében. Meglepve látta azonban, hogy a lánynak kemény az arca, mint a kőszikla. Szája sarka lebiggyett, ahogy a dobot hallgatta. Álljon meg! kiáltotta hirtelen Lamartinra. Nem megyünk tovább! Lamartin azt hitte rosszul hall az az egyetlen esélyük, ha elérik a bozótost. Talán ott nyomukat veszítik a kis szörnyetegek. Mi, mit mond? A lány megcsóválta a fejét. Tudják, hová megyünk? Lamartin lihegett és aggódva pislogott maguk mögé. Mit akar ezzel mondani? A lány belehalgatódzott a holdfénybe. Ők irányítanak bennünket. Honnan veszi ezt a marhaságot? Érzem, már a sziklánál észrevettek bennünket. Pontosan tudták, hol vagyunk. Nem sikerült megtéveszteni őket. Akkor miért? A lány hangja szárazon koppan, mint a lejtett kő. Vadásznak. Menekülés közben akarják elejteni a vadat. Nekik ez jelenti az örömöt. Akkor mit csináljunk? Kérdezte Lamartin egyetlen pillanatra kiesve a parancsnok szerepéből. – Menjünk vissza! – suttogta a lány. – Próbáljunk átcsúszni közöttük. – Lehetetlen! – mordult fel a hadnagy. – Tudják, hogy hol vagyunk. Egyetlen esélyünk a bozótos. – Ott már várnak bennünket. – Ezt is csak úgy érzi? – Érzem! – bólintott a lány. – Biztos, hogy várnak bennünket. Lamartin ekkor elveszítette a fejét. Megragadta a lány csuklóját, és erőnek erejével magával vonszolta. – Én vagyok a parancsnok! – Liegte eszeveszett dűvel a torkában. – Maga azt csinálja, amit, amit, én, amit én mondok, parancsolok. Még hogy visszafelé, itt a bozótban, biztonságban. Csak akkor eresztette el a lány kezét, amikor beértek a tüskés bokrok közé. Ott aztán egyszerre elszállt a vörösköd a szeme elől. – Látja? – suttogta a lánynak. – Jobb, ha az okosabbra hallgat. Ez volt az egyetlen esélyünk. Lépett vagy kettőt a lány felé. Sokkal halkabban és türelmesebben is el akarta magyarázni neki az érveit, de hirtelen valami a lába köré csavarodott és elrántotta. Esés közben látta, hogy a lány is a levegőbe elmelkedik, majd tovább már nem látott semmit, az arcába csapódó sártól. Amint a földre zuhant, azonnal felemelte a fegyverét. Vaktában leadott lövés csattanása riadtan keringett a bokrok között, majd elenyészett. Anélkül, hogy eleresztette volna a fegyverét, megpróbálta kikaparni a szeméből a sarat. Néhány erőteljes mozdulat, és már is látott. Igaz csak körvonalakat, de ahogy könny öntötte el a szemét, és kezdte kimosni belőle a szemetet, a látása is megjavult. Feltérdelt, és megpróbált a legközelebbi bokor alá mászni. A lábára tekeredett valami, azonban visszarántotta. – Szofi? – kérdezte remegő hangon. – Itt van, Szofi? – Itt vagyok. – hallotta valami vastag függönyféle mögül a lány hangját. – Itt van. – Füléhez nyúlt, és kikotort belőle egy fél kilónyi sarat. Magát is elkapták? – kérdezte a lány. Lamartin meglepődve tapasztalta, hogy szemernyi félelem sincs a hangjában. – Mi a fene? – történt. – Csapdába estünk. – hogy csapdába? – Erre hajtottak bennünket. Ők akarták, hogy erre fussunk. – De miért? – El akarják ejteni a vadat. Lamartin letette maga mellé a pisztolyát, és megtapogatta a lábára horkolódott valamit. Erős kötélféle volt, inkább trópusi erdőben nőtt liánra, mint normális vert emlékeztetett. – Megpróbált belekapaszkodni és eltépni – de ennyi erővel akár egy hajókötelet is tépkedhetett volna. – A maga lábán is? – Az enyém is. – Várjon, megkeresem a késem. Övéhez nyúlt, és vad a lelkét, amikor meggyőződött róla, hogy nem veszítette el a menekülésben. – Pillanat, és kiszabadulunk – mondta maga biztosan. – Csak egyetlen pillanat. Kihúzta a kését, és nyiszálni kezdte vele a liányt. A fényes penge beleszaladt, majd néhány milliméter megtéte után megtorpant, mintha acélsodronba ütközött volna. A dobolás eközben ismét megerősödött, és mintha az örömteli hangba egy furcsa, kurrogásszerű kurjantás is belekeveredett volna. – Jönnek, – mondta a lány. – Bezárják a gyűrűt. Lamartin tovább dolgozott. Verejtékező homlokkal próbálta átvágni a lián kötelet. Akárhogy is igyekezett, azonban nem bírt a közepével. Ekkor másképpen próbálkozott. Lefejtette a külső burkot a liánról, hogy megnézze, mi van belül. Ha acélsodrony, elvesztek. Mire megbírkózna vele a szörnyetegek ideérnek? Nem acélsodrony volt. Nem tudta micsoda, de legalább olyan elvághatatlannak bizonyult, mintha acélhúzal lett volna. Lamartin úgy gondolta, állati inakból készülhetett a zsinór, amelytől csődött mondott a méregdrága svájci acéltőr. – Jönnek, – mondta a lány. – Egyre közelednek. Lamartin kétségbe esetten rángatta, csapkodta a liánt. – Csak semmi pánik, – suttogta el közben maga elé. – Csak semmi pánik. Megpróbálta szétfeszíteni a lábára tekeredő hurkot, de a lián annyira összeszorult, hogy képtelen volt akár csak egy centiméternyit is lazítani rajta. Nem bírom, nyögte végül kétségbe esetten a lánynak. Nem bírom, talán mégiscsak hallgatni kellett volna a megérzésére. Sophie nem válaszolt. A rét felé figyelt, ahonnan egyre erőteljesebben hallatszottak a kóriantásszerű kiáltások. Vadásznak, suttogta maga elé. Vadásznak, anyomorultak. A dobszó még tovább erősödött. Leplezetlen diadal érződött a hangjában. – Megvannak, megvannak! Elkaptuk őket! – peregte a dobverő. – Ez a is sikerrel járt! Hozzátok, hozzátok, hozzátok a késeket! Bár sem Sophie, sem Lamartin hagynagy nem értette a dobok hangját, arra azért mindketten rájöttek, hogy miről szól az üzenet. Róluk és a szívükről. Rémülten szorították a markukba az eltéphetetlen lián kötelet. Majd még rémültebben meredtek arra a sötét alakra, aki kivágódott a bokrok közül. Még azt sem vették észre, hogy a hajlott árnyék jóval megtermettebb azoknál, akik eddig üldözték őket. A hajlott árnyék kiugrott a bokrok közül, és a szeme fölé ernyőzte a tenyerét. Úgy látszott a hirtelen holdfény vakítóan hat rá. – itt vagy, Szófi! Lamartin meg volt győződve róla, hogy az üldözők közül valaki. Éppen rá akart piszegni a lányra, nehogy válaszoljon, de Szófi már meg is szólalt mellette. – Itt vagyok. Te vagy az, már nénye? Lamartin érezte, hogy vigyázba állnak a hajszálak a fején. Jézusom, csak nem valami szörnyű átverés áldozata. A végén még kiderül, hogy Szofi és a nagynénje is a támadók közé tartoznak. Ők tették el lábaló azokat, akiket a pireneusok kihúztak az emberiség szüntelen változó leltárából. Ho, hol a csodában vagy? Mari nem merengette még egy kicsit a szemét, aztán két jókora ugrással mellettük termett. Lamartin meg volt győződve róla, hogy Márin egyszerűen felröppent a levegőbe, és úgy szállt oda hozzájuk. Bárhogy is nézelődött azonban, nem látott seprűt a közelben. Lamartin érezte, hogy csontos újak tapogatják meg a kezét. Aztán ugyanazok az újak az arcát is végig simogatták. Ilyetten kapta hátra a fejét. Márin néne felkuncogott. – Ez álma bátor legény. Mi ez itt körülöttetek? – Lián, mondta a lány. – Csapdát állítottak nektek, kicsi, mondta az öregasszony, s jó felvihogott hozzá. – Méghozzá jó erőset! Spanyol bika inából készítették! – Ezt aztán el nem vághatja senki kése! A dobszó egyre közeledett. – Megvannak, megvannak, megvannak! – adta hírul a hangja. – Sikeres volt a vadászat! A vad csapdába esett! Mári erre ismét felkuncogott. – Örülnek a kicsik, örülnek a szívnek és a vérnek, pedig ma este meg kell elégedniük a nagy semmivel. – Segíts rajtunk, Mari néne! – könyörgött Szofi. – Kérlek, segíts rajtunk! – Persze, hogy segítek, kicsim! – károkta reszketőre váltva Mari néne hangja. – Persze, hogy segítek! Várjatok, csak bajkeverük, várjatok! Lamarty nem volt meggyőződve róla, kinek szólt a titulus, ezért bölcsen hallgatott. Némi remény támadt ugyan a szívében a jövőt illetően, de azért nem akarta magát teljesen átadni neki, ha az öreg asszony is elkezdi késsel a liánt. Mári néne azonban nem nyisztatolt semmit. Lamartin csak annyit látott, hogy jobbra-balra rángatja magán a ruhát, amit akár annyit jelentett, hogy keres valamit alatta. Csak akkor derült ki, hogy végül is megtalálta-e, amikor Mári kezében tűz villant. La ekkor már rég túl volt azon, hogy a kokát kutassa. Megelégedett annyival, hogy ami az öregasszony kezében világít, az nem normális tűz, hanem valami kékes csillogás, lángok és a pattogó szikrák barátságos vörösen éltül. Jegesen kék volt, mint amikor a gleccserek hátán megvillan a holdfény. – Hol a lábad, te lány? A láng megvillant, és Sophie egyszerre csak eltűnt a közeléből. – A lábad, fiam! Lamartin kinyújtotta a lábát. Egyetlen pillanatig pokoli meleget érzett, aztán már hiába is kereste a liányt, nem volt rajta. A dobszó körülfonta őket, és ott keringett körülöttük. Még néhány lépés, és itt lesznek az üldözőik. Kitépni a szívüket, a szívüket, a szívüket, lüktetett a dobok hangja. Jó vadászatot, jó vadászatot! – Arra! – kiáltott az öregasszony a bokrok sűrűjére mutatva. Az út mellett várjatok meg! Száljatok, kedves kény, mint a madár. Menekülnek, menekülnek, riadoztak a dobok. Kibújtak a csapdából, a boszorkány megmentette őket, jaj az áldozatnak, jaj az áldozatnak! Lamartin csak akkor tért magához, amikor Sophie elkapta a kezét. Nem hallotta már a dobszót, és a kurjantások is a semmibe vesztek. Összegörnyett, és egészen addig lihegett, amíg Szofi gyengéden meg nem taszította. – Gyerünk, menjünk vissza! – És… Ő... Mári néne? – Őt ne félse, Mári tud vigyázni magára! A hold odafent az őszi égen megcsóválta a fejét. Ő viszont úgy gondolta, hogy Szofi ezúttal fájdalmasan nagyot tévedett.